46. Másnap Meg üzenetet kapott kéttől. Úgy tűnt, gond van a koszorus lányok ruháival. Át kell szabni őket. A ruhák exkluzív francia szabás minták után készültek, kézzel varták őket a megadott méretek alapján. Így nem okozott nagy megdöbbenést, hogy esetleg igazítani kell rajtuk. Meg nem válaszolt azonnal kétnek. Igaz, végtelenül sok az esküvővel kapcsolatos SMS-t kapott, de leginkább az apja körül kialakult káosz kötötte le a figyelmét. Így másnap reggel azt írta kétnek, hogy a szabónk készen létben áll. A palotában van. Ájájnak hívták. Ez nem volt elég. Időpontot egyeztettek, hogy még aznap délután beszéljenek, mert Charlotte ruhája túl nagy, túl hosszú, túl bő volt. Még sírt is, amikor otthon felpróbálta, ezt mondta két. Így van. Én pedig megmondtam neked, hogy a szabó már reggel nyolc óra óta itt vár ki a Kensington palotában. El tudod hozni Sárlottot, ahogy a többi anyuka is? Nem, az összes ruhát át kell szabni. Két még hozzátette, hogy a saját esküvői ruha tervezője is egyetértett vele. Meg ekkor megkérdezte tőle, tisztában van-e azzal, hogy mi történik most? Az apjával. Két azt mondta, nagyon is tisztában van vele, de akkor is a ruhák, és az esküvő négy nap múlva lesz. Igen, két, tudom. Kétnek azonban más problémái is voltak azzal, ahogyan meg az esküvőt tervezte. Lesz-e valamilyen parti a koszorús fiúknak? A koszorús fiúknak? Az esküvőre hivatalos gyerekek felét Észak-Amerikából vártuk, még meg sem érkeztek. Ez így ment oda-vissza. Nem tudom, mit mondhatnék még. Ha nem jó a ruha, akkor kérlek, vidd el sárlottott Egész nap erre vár. Jó, rendben. Nem sokkal később értem haza, és meget a padlón találtam. Zokogva. Megrémültem, hogy ilyen feldultnak látom, de nem gondoltam, hogy katasztrófa történt. Az érzelmi hullámok persze magasra csaptak, az elmúlt hét, az elmúlt hónap, az elmúlt nap stressze után. elviselhetetlen volt, de csak átmeneti ideig kellett kibírni. Két nem akart semmi rosszat, mondtam megnek. Másnap reggel eljött két virággal és egy kártyával, amelyen sajnálatát fejezte ki. Meg legjobb barátnője, Lindsay, a konyhában volt, amikor megjelent. Egyszerű is, mondtam magamban.